Jeg hedder Flemming Blækker, og jeg sidder her på Lykken Frikirkes sommercamp i Nordjylland i Tise, tæt ved Brønderslev, og nyder naturen, sidder udenfor og kigger op mod den åbne nordjysk himmel. Det er godt nok lidt øh, overskyet. Og jeg sidder ikke alene. Jeg sidder i øh, selskab med øh, en af de mest interessante øh, mennesker, Inden for Danmarks riges grænser i løbet af de sidste to årtier. Og du hedder Freddy Poulsen. Ja, det gør jeg. Ja, og Freddy, jeg har godt vidst, at der foregik noget op på færgerne. Det er ikke noget at under corona. Det er ikke noget, jeg har dykket ned i. Særlig meget den historie. Jeg dykkede lidt mere ned i historien med Elisabeth Lane op på Island. Ja. Men øh, når jeg så sidder her under øh, sommerkampen og snakker med dig og hører din historie, jeg, jeg, jeg blev simpelthen, altså retfærdighedssansen inde i mig, den øh, blev så stærk, at jeg har faktisk øh, nærmest øh, overtalt dig til ikke at deltage i den gruppe, som du skulle deltage i der, derinde nu. Og ja. jeg har også selv ståket af for min egen øh, gruppe for, at vi kunne sidde og snakke om, øh, om det her. Ja. Hvad er, hvad er egentlig din vej til at, at komme til sådan en kristen øh, sommerkamp her? Ja, det har været en lang vej. Altså det, det er en sandhedssøgen gennem de sidste 15 år, som er kulmineret i det her besøg her på kampen. Ja. Og tak Så. for, at øh, du har taget den rejse. Og tak ja. for, at øh, du er her. For din ja. historie, den er godt nok vild. Ja. Og jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte eller hvor vi skal begynde. Jeg ved, fordi det har der fortalt mig, at, at din historie sådan i forhold til at træde frem i det offentlige rum og sige nogle kontroversielle ting, går helt uh, tilbage til, uh, til uh, nullerne. Slutningen af, af, af nullerne, da du uh. blev færdig som læge og kom til uh, og kom, til kom tilbage til færøerne. Uh. Uh, men, uh, men jeg synes næsten, det vi skal fokusere på nu, det er sådan den øh, nyere del af historien, og så ja. håber jeg, at du vil være med til, at vi øh, mødes øh, næste gang, ja. og så snakker om øh, det, der så er gået øh, forud, øh, den tid øh, efter, hvor du også blandt andet nævner, at du øh, arbejdet rigtig, rigtig meget og at du, du fik sådan en MeToo-sag, uh, tror jeg godt, man kan kalde det, er det ikke rigtigt? Jo, det kan man også kalde ja, og den, men, men, men lad os uh, lige parkere den, og så tag den uh, næste gang, for den er også interessant, ja. og den bliver jo mere og mere interessant for folk, efterhånden som det går mere og mere op for folk, hvad det her MeToo er for en, uh, en, en størrelse. Men den parkerer vi lige for ja. nu, og så dykker vi ned i uh, den uh, nyere uh, historie, ja. og uh, man kan sige, det er jo sådan, jeg, jeg tror, jeg hørte dig sige, at omkring 2016, så gik du øh, ud. Og jeg, Vi sidder lige og laver en podcast. <laughs> Undskyld. I 2016, der gik, øh, der gik du sådan meget øh, direkte ud. Og... Jeg gik ikke offentligt ud med det samme. Ja. Det, det var først i 2020, at jeg gik offentligt ud med det. Men, det var først i 2020. Men, men det var med, med vand og bekendt, gik jeg ud med det, da jeg fandt ud af det. Hvor ja. jeg altså, det var, og det var omkring 2016? Det var omkring 2016, fordi der havde jeg studeret lidt det her med virus og sådan noget, og jeg havde stødt på øh, Carrie Mullis, som øh, lavede PCR-testen, så opfandt PCR-testen. Opfinderen han var, af PCR-testen, PCR Carrie ja, Mullis. Ja, og øh, hans udtalelser om, øh, om virus og øh, den måde, som man digitaliserede det på, og sådan noget, så jeg studerede der lidt og fandt ud af, at fundamentet for eksistensen af virus eksterisk, altså... Og at, øh, jeg fandt ud af, at hele, fiktion, altså, hele fiktionen omkring virus øh, fik jeg sådan lidt. Ja. Og blev sikker på, at det var altså, sandheden, fordi der, der findes ingen beviser for, at det virus eksisterer. Det, det er alt fiktionen. Jeg skrev en bog, der havde fiktionen om Danmark, og en der havde ja. fiktionen om grundloven. Nu siger du fiktionen om virus. Ja, det er det. Og det er også, altså, ja, så det, det fandt jeg ud af 2016. Så det, så. Og derfor var jeg også starten på, altså... Men, men nu sidder der jo nogen og lytter, og så siger, du, og så siger de, at virus eksisterer. Ikke? Og jeg skal jo skynde mig at sige, ja. at du er, er lægeuddannet, ja, du er og også arbejdet som ja. praktiserende ja. læge. Ja. Så du er ikke bare hvem som helst, der siger, at virus Nej. ikke eksisterer. Nej, også, altså, altså også det, hvis man tager starten af min over for virus, Det var, at uh, i 2009, uh, der svindede influencen uh, over to verden, kan man sige så øh, var jeg direkte involveret i og med, at jeg arbejdede meget som almindelig læge på færgerne på det tidspunkt, ja. og øh, var, var, ja, det var mig, der diagnosticerede den første patient som med svineinfluenza på færgerne, og jeg lavede også, altså på grund af, at der ikke var nogen, nogen retningslinjer på, for, hvordan sådan noget blev håndteret, både på sygehuset og i almindelig praksis, og også hvordan man skulle lave alle de her podninger, som der pludselig blev behov for at skulle lave, mm -hmm. så lavede jeg retningslinjer øh, for hvordan det skulle laves ja. på sygehuset, med, også med det her udendørs... Øh, øh, hvor, hvor folk sad i bilerne podet, stationer, og på og... Stationer og køre frem og, ja, og blive podet og, ja, og alt det der. Ja. Så, så de, de retningslinjer lavede jeg også om hvordan det skulle tæres ind på sygehuset med prøverne og alt det der. Ja. Så, men... Men det var også lidt mærkeligt med den episode, fordi at, øh, pludselig så var der en forfærdelig farlig sygdom, som vi ikke så som noget så farligt. Som jeg oplevede influenser. det, der var midt i det, som så altså, det var jo ikke noget. Og at øh, ligesom, lige så hurtigt som det kom, lige så hurtigt forsvandt det. Og så snakkede jeg med, med en kollega, som, hvor vi blev at der var noget mærkeligt med det her, fordi der, ja. der var et eller andet, Ja, det, det forstod vi ikke rigtigt, hvorfor hvor ja, det skulle være. det var være så lægekollega? Læge ja. Ja. Ja, ja. Øh, ja, Og så senere så gik jeg så i gang med at studere øh, det her, om jeg kunne finde fundamentet for eksistensen. Det er påstande øh, om, at vi skulle eksistere, og det viste sig, at det var alt løgn, fiktion. Så. Det er jo lidt interessant. Altså, det, det, vi kaldte svineinfluenza dengang, det er jo ja. det, man kalder influenza A ja. i, uh, i dag. Ja, ja. Og man uh, vaccinerer for, ja. for svineinfluenza. Ja, ja, Men det er også, det er så, ja, jo jo, men, men det også fordi, der, der, jeg studerer selvfølgelig også inden for andre områder så sådan noget, fandt også ud af, at jamen, det er måske ikke kun virus og sådan, så den uddannelse, som jeg har fået som læge fandt jeg ud af, man altså, hvor blev uddannet hen og I Odense. Jeg var færdig uddannet i Odense i 2003. I 2003 der bliver du uddannet læge ved Odense Universitetshospital? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, og øh, men det går så langsomt op for mig, at det meste er det, som er vigtigt i forhold til behandling af patienter, det de har ikke det fundament, som man tror. Altså, det er meget er desværre baseret på fiktion. Og Carry Mollis, uh, lyder det til, var ja. ligesom instrumental i din, uh, i din erkendelse af, at der var ja. noget galt. Ja. Og hvad er det nu med, han er desværre død i dag, døde ja. lige inden... Uh, ja, og, uh, og det Corona, er et spørgsmål praktisk. om, han, hvad årsagen var til, at han døde, ja. og hvorfor han skulle væk. Men som, fordi som han har været meget kritisk over for Fauci, og havde udfordret Fauci i ved, mange år ja. til en samtale, med Fauci holdt ham, til, ham <laughs> hele tiden. <hunger> Hun gik og skulle diskutere, om <laughs> virus eksisterer, yeah, yeah. og om de ja. øh, metoder, som yeah, bliver brugt til at detektere yeah. virus, som yeah. i øvrigt er udviklet af Carrie Mullis. Yeah. <laughs> yeah. Han var en af yeah. dem, han var den centrale i, yeah. Yeah. i udviklingen af PCR-testen, yeah. hvor han siger, du kan finde alt med PCR-testen, du skal bare køre nok øh, cyklus. Yeah. Yeah og det er også det de gør det kører kører op til 40 cykler så ja. ja. mellem ja nogle sidste altså op til færre cykler så så finder du hvad du vil ja. Hold da op, Jamen, så det var så bomben med her den første ja. bombe i hvert fald ja. at virus øh, eksisterer ikke. Men ja. du siger så at øh, i det første 2020 at du øh, går sådan helt ud i ja, offentligt. I, i offentligt ja, og, og, og, ja. og udtaler det sådan, meget øh, direkte hvad, hvad du mener. Ja. Der... Og det, og jeg vil sige, at, altså grunden til at jeg gør, gjorde det, det var at, at både det at jeg vidste at virus eksisterede og så havde jeg set, set uh, videoer, og, uh, hvor de har beskrevet de her femer også med alle de her kister, og med masse, masse ting, som viste, at myndighederne forberedte et eller andet slags folkemord, fordi de forberedte en tilstand, ja. hvor de havde forberedt, at der skulle dø en masse mennesker, som de så skulle tage sig ja. af. Og når så, du snakker om videoer og information, ja. så er det selvfølgelig fra øh, USA. Ja, fra USA øh, fordi ja. at... Øh, ja, der var ikke noget herfra. Nej, USA, der, det er jo der, hvor de har oplevet, at folk som Carrie Mollis enten bliver slået ihjel eller dør på meget ja. mystisk vis, og han er jo ikke den ja. eneste. Det er jo ja. hundredvis af ja. læger og sådan noget, som forsvinder, dør og, ja. og sådan noget, fordi de ikke siger, eller... Det, det, der virker til at være en forbindelse mellem, at de ikke siger ja. det som narrativt, mainstream, ja. globalisterne, magthaverne, ja. whatever, at, at de vil have. Og derfor så sker der lige pludselig noget, noget dårligt ja. uh, for dem, som uh, at de begår selvmord. Nu folk kan folk ikke <laughs> ja, ja. se det, men jeg sidder ja. og laver goseøjne, at, ja. uh, at, uh, at, at, at de dør. Ja. Så, så, så over i USA, der er man jo meget mere... Æh, igen øh, gåse øh, øjne her, ikke? Æh, vågne end ja. vi er på færgerne og, og, ja. og, og, og i Danmark på ja. det her tidspunkt, ja. og, der, og der begynder der jo at, at danse denne her øh, hvad skal man sige lille gruppe i samfund, ja. som stiller de her spørgsmål, og som keder øh, tingene sammen, ja. jamen øh, de her mor på prominente personer, mor på Kennedy, øh, krig i Vietnam, ja. og alle de, her, alle de her ting, de hører sammen, ja. Alt der sammen. Det er de ja. samme uh, enheder, som står, som står bag ja. det hele, og de er knyttet sammen. Og noget af det, der er research, som ja. de her, det her, ja. her gruppe i USA ja. kommer frem til, det er, at uh, de har opfundet det her begreb, der hedder FEMA-camp, altså ja. sådan nogle uh, lejre. Ja. Det er en, en, en light-version af en korsetlejr, her, ja. kan man sige, ja. en koncentrationslejr, ja. hvor at, uh, at man så skal... Uh, behandle, igen yeah, i gods øjne, de her øh, yeah, smittede øh, yeah, mennesker, som, som skal være inde i lejren, og der er indkøbt en masse kister. Og sådan tusindvis, sådan, okay? millioner så, øh, kister. Så, så der er amerikanere, som yeah. vågner op til, hey, hey, hey, der er noget galt. der ja, er i gang med. Og så yeah, er de heldigvis yeah, gode yeah. til at informere ja, ja. Øh, os andre, ja, som jo ikke kan se det, fordi ja, vi bor i Danmark, eller på færre. Ja, der var ikke nogen tegn på færgerne eller her i Europa på, at noget skulle ske. Men altså, jeg havde den fornemmelse helt... Altså, jeg havde haft det nogle år, inden at der kommer til at ske et eller andet stort. Og også, da jeg så vidste også, at virus ikke eksisterer. Og så man har de sandheder. Og i hvert fald sandheden om, at jeg er jeg sikker på sandheden om, at virus ikke eksisterer fordi det, det er jo umuligt. Altså, det, og der så, kan man sige, der er du meget, meget ja. tæt på virkeligheden, ja. fordi at du har stået og arbejdet med, ja. du har udarbejdet ja. sådan contingency planer. Ja, ja. Og, i, og også fordi jeg forstod alle de dokumenter. Så jeg kunne læse dem og forstå alle de dokumenter, som det påstår er ja. fundamentet for ja. Ja. virus. Og, og kunne læse ind i det og se, at, at, at det, det, er jo, det er jo løgn, og for det fyrils. passer ikke, det kan ikke lade sig gøre, og det giver ja. en mening. Men hvis virus ikke eksisterer, hvorfor ja. bliver folk så syge af virus? Ja, nej, nu siger du, at er virus. Er det det, det bliver så syge Det er det, der altid er bevist. Og, og den måde, de påviser, påstår at påvise virus, giver ingen mening. Men det, som nok mere er årsandt til, at folk øh, bliver syge, det er en afgiftningsproces, eller at man mangler byggesten, som kroppen har brug for. Og det er nok det, der er årsandt til sygdommen af En afgiftningsprocess, det vil så sige, at en eller anden gift ja, kommer ind i kroppen? Ja, hvis, i, i hvis kroppen. man har ophobet nogle giftstoffer i, i løbet af en periode, ja. så gør kroppen det, at den udskiller giftstoffer og det udmyndter sig i, at folk har nogle symptomer med feber ja. og hosstøv og alle de der ting, som man kan have. Hvor kommer bakterier ind i billedet? Bakterier kommer ind i billedet ved, at når du har et, et cellenhenfald, så er det bakterierne, som spiser eller nedbryder de døde celler, Aha. og så bliver de fjernet fra det sted af Så Det lyder helt så, som om, at bakterierne ja. er sunde i den proces. Ja, det altså, de kommer sekundært. Det er ikke ja. den primære årsag til det, som man normalt kalder bakterielle infektioner. Det er sekundært. Du, ja. har, du har en, en tilstand, hvor der er en cellenedbrydning, ja. og så bliver cellerne dannet i kroppen og kommer til på stedet og så øh, fjerner det døde væv. Ja. Ja. det lyder meget logisk, det du siger et eller andet sted. Du nævnte også lige, inden vi gik i gang her med, at hvis man kigger ned på en brand, ja. og så ser, at der kommer brandmænd til stede. Ja. ja, ja, men altså den måde, som han har konkluderet, at bakterierne er årsag til infektioner, det er nemlig, som du siger, ved at, at man har kigget i mikroskopet, og så har man set, at hver gang der er en infektion, jamen, så kan man se bakterier rundt omkring. Ja. Hvis, det, hvis man ud fra den tese også konkluderer, at hver gang der er en brand, jamen så, når man går hen og kigger, så er der brændmænd rundt omkring, jamen så konkluderer man, jamen der brændmænd der er til branden. Og det er det, som man har gjort ved bakterier. Hold da. Men, men ligesom brandmanden kommer der, så kommer bakterien også der til stedet, hvor der er en såkaldt infektion. Så infektionssygdomme opstår ikke som, øh, eller ikke kun i hvert fald, eller ikke øh, som resultat af virus. Det er en, en gift, øh, som er ophobet, eller som er kommet ind i, øh, i kroppen, ja. og som kroppen så ja. via sit immunforsvar ja. selvfølgelig reagerer på. Ja. Og der er bakterier en ja. del af, ja. af processen. Det er en opbrudningsproces, ja. Okay, så det er hverken bakterierne eller virussen, der forårsager infektionen. Nej, det er rigtigt. <laughs> no. Virussen eksisterer ikke, og bakterierne de kommer cirka til, hvor der er påstås være Eller hvor det er infektioner, men, men det er ikke bakterien, der er årsagen. Det er andre årsager. Jeg tror, der er mange, som sidder derude, som godt kan huske dengang, at øh, vi skulle gå med mundbind under øh, corona, hvor at, øh, hvis bakterie, øh, skal man sige, narrativt, øh, undskyld, hvis virusnarrativt øh, skulle øh, være øh, reelt, så det mundbind, som man har på, Uh, har, uh, består af sådan et finmasket uh, net, ja. og, og maskerne er jo meget større ja. end, end virus, fordi at virus ja. skulle ifølge virusteorien være så uh, mange gange mindre end uh, for eksempel bak bakterier, ja. så derfor så kan ja. du slet ikke beskytte dig imod ja. virus ved at have et mundbind uh, ja. på. Så derfor er der nok mange, der kunne genkende ja. til, at jamen, uh, det, hvis, det, hvis det ikke gav mening, ja. så er der måske noget andet omkring virus, der heller ikke giver mening. Ja, ja, og det er det, hvis man, jo dybere man går ned i emnet, jamen så jo mere finder man ud af, at, at, at jamen, der er ikke noget fundament for påstandene. der er bygget på... Altså, altså påstandene er oppefra og ned, ikke ned fra oppe. Mm. Altså, så der er ikke noget fundament for historien. Så i 2020, så følte du, at nu var det tid til at... Jamen, det er også... også for det er det sandheder, jeg kendte om, at uh, virus ikke eksisterede, og plus at jeg vidste, at det her med ulmendig, at det ville gå, for det, også, altså, det som jeg også havde tænkt igennem, også det her med det, er, at jamen, når, når bakterier og virus ikke er oversat til er, så vaccinere. Og da jeg så undersøgte det også nærmere inden 2020, jamen, så vidste jeg også, at de har såkaldte vacciner, de er kun gift. De indeholder kun gift, og, og de forårsager sygdomme. Så for, altså, og også, altså, når man kigger historisk på det, så kan man også se, at jamen, øh, i 1800-tallet, det var først efter, at det begyndte at vaccinere for kobber, at man registrerede kræft. Altså, læger, der arbejder i den periode, de begynder også at snakke om, at jamen, nu, nu, vi har ikke har kendt ikke til sygdommen kræft, men nu begynder de at vaccinere, og nu opstår der pludselig kræft. Hvad er det for noget? Det er en virusforsag sygdom. Altså virus, sygdomme, ja. og det er det samme i dag. Og så også de her børnevacciner med alle de børnesygdomme, som eksisterer, som, som vi ser med ADHD, autisme og alle de andre børnesygdomme, de er forsaget af vaccinerne, fordi man kan se, eller i stor stil forsaget af dem, fordi man kan se, at de børn, der ikke er vaccineret, de har ikke de sygdomme i, i, i samme grad. Mm. Og nogle af sygdommene ser man slet ikke hos uvaccinerede børn, men kun hos vaccinerede. Er det så vacciner, at, at det det første, at du går ud og advarer omkring, når du går offentligt Nej, men sådan jeg, jeg, jeg, offentligt jeg, jeg, jeg går offentligt ud. Jeg forestiller ud. mig, der ikke er så mange læger på mm. øh, færgerne. Hvor, hvor mange læger er der? Sådan? Øh, der er 30 eller sådan noget ja. øh, almindepraktiserende og så er der også cirka samme antal på syre, så. Okay, så, så, så, så, så, så du er en ud af, af, under 100, ja. af mellem 50 ja. og 100 læger, som, ja. som går ud. Og det er jo trods alt, hvad skal man sige, en vis procentdel. Ja, ja, Jo, jo. Men, jeg, ja, jo. Ja. men på det tidspunkt arbejdede jeg så ikke som læge, men, altså, men jeg, havde, jeg har stadig den viden. Altså, den ja. viden og den faglighed i, i det, og det ja. kan læse det, det, det, det forsvinder ikke. Ja. Hvornår så, stoppede du med at arbejde som læge? Det gjorde jeg i 2014, det er 10 år siden. 2014. Ja. Hvorfor stoppede du? Jamen, det var på grund af den her anklage, som jeg fik. Bestemt. Der var en anklage imod yeah, dig i forbindelse yeah. med din praksis. Yeah. Ja, og det er den, vi skal yeah, gerne vil yeah. behandle i, i, i næste afsnit, yeah. så, og, yeah. så at sige. Yeah. For lige nu så skal vi fokusere yeah. på, hvad der, hvad der er sket her for for, for løb i yeah. de sidste 4-5 yeah. år. Så du stopper med at og, og arbejde, men det er også på et tidspunkt, hvor du har, øh, har du så fundet ud af at der i 2014 hele det her, Uh, Rockefeller, Big Pharma kompleks? Nej, ikke. Som... nej, nej, altså det, jeg havde fået nogle altså, af tingene og jeg havde jeg havde studeret nogle af tingene inden det for økonomiske altså, altså finansverden havde jeg ligesom kommet lidt i dybden med, ja. og også uh, 9 og nogle andre ting det havde jeg også udforsket og også, uh, ja, men, men uh, lige der i 2014 og sådan der fik jeg tid til rigtigt at gå i gang med at gå i dybden med alle mulige, ja ting. Og... Kig på de ting, Underset. som normale mennesker, der har travlt, også læger, ja, ja. som har travlt, er i trædemøllen. Ja, ja. de altså, læge, det er jo ikke bare at behandle patienter. Du skal jo også holde din karriere ved lige Nej, ja. ved at, at lave ja. <clears throat> Hvad havde det, research ja. og udgive. Øh, ja. nogle... Men der fik jeg så tid til at gå i gang med det, jeg havde lyst til. Ja. Og, og, og havde, også, havde også sådan, at jamen, det var... Altså, Jamen, det var det jeg havde lyst til og så gik jeg i gang med at undersøge alt muligt ting ja. og så fik jeg optrædende og fik styr på alt hvordan verden hang sammen i virkeligheden og ikke kun det her mainstream-billede, som vi får præsenteret som vi har ud af at det er bygger på perfektion og så fandt jeg liksom, jeg blev sandhedssøn jeg var kun interesseret i at finde sandheden i alt og hvordan er vejen så hen til en, kristen, en vågen kristen sommerkamp? Ja, det, altså, det kulminerede så med, at jeg øh, i sidste år øh, øh, læste i Bibelen, da jeg var i fængsel i øh, forfærende. Du har simpelthen været i fængsel sidste år. Ja. Ja, jeg ved det godt. nu prøver jeg at lyd overraskende, jeg kender det jo godt. Vi er jo sådan set to straffede personer begge to, jeg fik så en betænkt øh, dom. Og uh, igen også for at deltage i, ja. i alt uh, det her, og i uh, at og, og, og tale højt om nogle ja. ting, som man ikke ja. skal tale uh, højt om. Ja. Uh, men uh, du har været i fængsel. Hva, hvad har du været i fængsel for? Jamen det, altså det, det der skete i marts 2020, hvor jeg med det samme gik i gang med at prøve at oplyse folk om, at det her var noget, som ikke var reelt. Det var fiktion, og det var en, et forsøg på, fra Indienens side, om i sidste ende at bygge, starte et folkemål. Jeg sagde med det samme, at, uh, at det er fiktion, og først, først begynder at dø, når det begynder at vaccinere folk. Ja. Det sagde jeg med det samme. Ja. Og så var jeg også ude altså, også fordi at jeg vidste, at der skulle rigtig meget til at vække folk. Ja. Så, fordi jeg vidste, at den tilstand folk var i, det er en transe en ja. hypnosetilstand, så man skulle rigtig... Uh, og højt for at vække nogle forsk ja. og, ja. og de første par måneder, i marts, april, måske i maj, sådan, der var jeg sådan set, sådan set alene med det, den holdning, at det her var fiktion. Alle andre var bange, og, så jeg havde mange diskussioner. Det var i hvert fald sådan, du oplevede det ja. på færgerne, at du var alene med det på det tidspunkt? Ja, de første ja. to-tre måneder, der var jeg alene. Ja. Imod alle, havde han, han sagt, altså, ja. der var ikke så meget, meget medgang, altså, altså støtte i hvert fald fra andre, men det, det kom sådan langsomt, at, ja. uh, dem der diskuterede mest med, altså mange af dem vendte om, og så først blev det væk, og så kom de tilbage og med et like først, og så kom de tilbage i diskussionerne, ja. og så, jamen, så lavede vi en gruppe, hvor vi rekrutterede dem der var. En, en, en Facebookgruppe eller. En Facebookgruppe, ja. Som vi rekrutterede folk, der var ligesom lidt op, og så fik dem undervisligt, eller hvad man kan kalde det. Altså oplyst mere. Og vi også mødtes fysisk på og snakke om tingene? Hvordan... Som dansker så har man jo, eller det har jeg i hvert fald, en, øh, en opfattelse af, at man øh, på færøerne er lidt tættere på naturen. Altså lidt mere naturfolk, end vi er her i, øh, i Danmark. Og det kunne, øh, som, som jeg ser det, kunne være en, en hjælpende hånd i, i at, at forstå, hvad det er, at Big Pharma og de her globalister eller magthavere de, de, de, de forsøger at gøre ved, ved det naturlige? Jamen jeg tror, at alle har været gammel, gennem, desværre har været gennem det samme skolesystem. Så jeg tror, at som udgangspunkt, så, så har nok alle Ospar-færgerne i der være lige så hjernevasket i inden for det, det samme skolesystem. Tror, mm -hmm. det, det er nok en overhovedet også an til, at, at Ospar-færgerne er der mange, der stadig kan, kan se skoven for basere. Okay. Så du var forholdsvis alene i begyndelsen, men ja, så kommer der flere ja, altså til, så kommer mange der flere kommer og flere. Til? Ja, altså, en gruppe, vi havde, der, der altså, vi startede, jeg ja, i starten var det så kun mig, men så, så kom der først en af mine gode venner, som desværre ikke har med os mere, og så øh, blev vi flere og flere, og til sidst var den gruppe på 120 eller sådan en del, ligesom, ja, Altså, vi kom op 120, så lavede vi en mere offentlig gruppe, hvor der var over 600, som der er over 600 i den gruppe. Ja, over 600. Ja. Og hvor mange er man på færhøndigheden? Det er nået lige 50.000. Altså, det var omkring 50-53.000 ja. eller sådan ja. noget. Så det er en procent? Over en procent ja. befolkning? Ja. ja. ja. Yeah. Det er svært at sige, hvor mange der, der ser det hele og jeg følger med og sådan noget. Men det, det, altså, det, det, er, de sexualer, det er det 600 der? Det er nok ikke alle, der var under. Mm. De, de de, i hvert fald, når de er og kigger på det, så, så har de i hvert fald mulighed for at sætte at, ja. sig ind i, at det er noget galt. Ja, ja. Men, ja. ja det er jo alligevel interessant nok, kan man sige. Ja. Så, så du begynder at gå ud og fortælle ting, og der kommer ja. også en vis opbakning for nogle, for nogle andre. Ja. Og så sker der jo øh, nogle ting, øh, ja, altså, også, fordi, ja, fordi, at, øh, fordi du er ret ivrig i din, ja, måde, jo, jo, det genkender jo, jeg men, jo men, noget. Jo, men det også, at, at jeg, jeg havde den, for, altså, den fornemmelse af den eneste måde at prøve at påvirke, fordi jeg, altså, øh, jeg havde arbejdet på det tidspunkt, da det der, der startede, der havde jeg kun fokuseret på satanismen og forstå satanismen og hvordan satanisterne tænker. Hvorfor er satanisme interessant? Øh, jamen det er, fordi de styrer alt. Satanisterne styrer det hele. Så derfor var jeg interesseret i, hvordan arbejder de? Og jeg vidste også, at, at det var et eller andet sted, altså, jeg har, ikke, jeg har ikke læst noget som i Bibelen, kun studeret, hvad det sætter gjorde, men jeg vidste, at det var, for dem var det en åndelig krig. Ja. Og derfor så ville jeg også prøve at påvirke, hvordan de her politikere og sådan kunne præsentere, altså når de stod offentligt frem og, sådan, og skulle snakke og sådan, men så vidste de, at det var folk, der vidste, at, at det de sagde var løgn. Ja. Så på en anden måde at påvirke den, Ja. proces, de var i. Og, Hvordan gjorde du det? Jamen, det var ved, at jamen, ja, det, det, jeg gjorde, uh, nu her bagefter, kan jeg sige, at det, jeg gjorde, var at give dem en, en notice of liability. Ja, en, ansvars, uh, ja. en ansvarspåmindelse. En påmindelse Ja, med at jeg sagde til dem, at hvis I ikke kan bevise, at virus eksisterer, jamen, så har I ikke noget fundament for at gøre det, I gør. Mm. Og i og med, at det I foretager, er psykisk tortur over for børn og voksne. Mm. Øhm, og det ikke er, hvis det ikke har et øh, lægefagligt, øh, videnskabeligt øh, grundlag, men kun er politisk motiveret, jamen, så er de, de to sammen, altså politisk motiveret tortur, jamen, det er definitionen på terrorisme. Så jeg anklager dem for at være terrorister. Og øh, at, øh, de, altså, at hvis de så fortsætter med deres handlinger, jamen, så kan de forvente, at på et tidspunkt så bliver de straffet som terrorister. Og at den straf, jamen, det kunne i værste fald være dødstraf. Og hvem er de? Jamen, jeg kaldte dem kun satanisterne. Altså, okay. Jeg kunne kun dem dem ja. Og øh, Så ja, det er ikke den, altså, den note of lability har ikke været myntet på nogen bestemt. Så du har ikke det, sendt den sådan til lægeansvarlige på fagøerne? Det ja, er der promoverer ja. det her coronatiltager, uh, så, så det har været sådan en, en, en uspecifik ja. uh, notice of liability til ja. alle dem, der, de måtte, der måtte føle sig ramt. En ansvarspåmændelse, en ansvarspådragelse, fordi at det var der, hvor du mente, at du kunne uh, nedbringe de skader. Ja. Som og ja, og også det, det også, at jeg har heldigvis aldrig sagt, at jeg at det er mig, der skal udføre de her straffe. Jeg har sagt, jamen, mm. det er af det er der. Hvem, der skal udføre mm. det, det, det må man finde ud af. Mm. Mm. Altså, altså. Så nu minder dem om, at det, de er i gang med, er, ja. er strafbart og, ja. en, og en forbrydelse, og kan ja. have store konsekvenser for ja. den befolkning, som ja. øh, faktisk har ansat dem til ja. at, øh, at, at varetage øh, befolkningens Ja. Hvis... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja hvis det er, nu har vi snakket om alle de her illusioner, der ja. er, hvis det øver det sig. Men det er jo sådan, det er den opfattelse, de fleste ja. mennesker har. Ikke? At ja, ja, ja. staten er ansat ja. ligesom til at tage, tage vare på landet ja. og dermed på befolkningens interesser. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Og også til også, at jeg gjorde det, og følte som trang til at gøre det, det, det er også, fordi jeg ved, at satsanisterne, den måde, de tænker på, det er, at jamen, de har fortalt os sandheden, vi ved sandheden, ja. og hvis vi ikke går imod deres narrativ, jamen så er vi ja. medskyldige i det, der ja. foregår, ja. Ja. hvis vi ved det. Sige, hvis man er uviden, så, så er det lidt noget andet, men hvis man er vidende om hvad der foregår, ikke går imod, mm. så er du medskyldig. Ja. Tavshed er sandhedens værste fjende, fordi ja. modstand mod den kan man tro eller modstanden mod sandheden, den ja. kan man tro selv, der kan vi have en debat, vi kan have en ja. kamp omkring, ja. omkring sandheden. Ja. Men tavshed, ja. det er en levende begravelse ja. af, af sandheden. Ja. Jamen, det er det. Ja, og det. Men det vil du ikke finde dig, nej, ikke? Så derfor så ikke. laver du nogle ansvarspådragelser. Ja. Og, og, og dem, hvordan sender du dem? Som en mail, eller sender Jamen, du dem det, ud er, i englen, det, eller hvad Nej, det er, øh, jeg skriver på Facebook. Altså, det, det, i første omgang så er det på Facebook, det foregår. Ja. Men øh, den ene er direkte til, øh, til øh, chefen for den skole, hvor min søn går på, hvor... Øh, hvor øh, Altså, hvor jeg skriver direkte, at der opstår en episode i forbindelse med min søns skolegang, som gør, at jeg føler, at jeg ikke kan lade være med at sende den her ansvarspåmindelse ja. til den her chef. Det er nogle coronarestriktioner, som ja. gør, at din ja. søn har en dårlig, meget dårlig oplevelse ja. i, i skolen, og ja. så sender du en, en, en ansvars Ja, og vi har, fordi jeg finder, at, den, altså, at det er den ubegrundede... Øh, så altså det ubegrundede, som foregår, ja. øh, og det, at det går ud over min søn. Ja, ja. Ja. Og han er så også en af, af dem. Skolelederne ja. er en af dem, som anmelder dig til ja. politiet. Ja. Og det er der også andre, der gør. Ja, det er der, altså den virolog, som er på færgerne, som også er, det er en fiktiv titel, altså det, og det er det, som også bliver den os mod, at folk, der har fine titler, så ja. han, han har en fiktiv titel af virolog, og øh, ja, han anmelder mig også, og står frem, og så, og også, også fordi det, det, som også er lidt mærkeligt, det er i retten, der bliver det lidt op, det, det som jeg har skrevet, at, øh, som gør, at han anmelder mig, og der, der siger jeg, man, satanisterne, og så ligesom han interesserer sig som satanist, altså, altså og så, hvor jeg skriver den her, ja. notes of liability, og, ja. og, og hvor han så står frem, og jeg sådan, de er mig, <laughs> ja. Så, ja, så, det, ja. så han er også en af dem, der anmelder dig. Ja. Ja. Så den biolog, ja. Ja. Og så er det øh, Tollerskart, som også gør det, det Tollerskart Det er at med tollerskart Er det toller en bestemt person hos tollerskart? Ja, det er eller? bestemt, fordi det, det er en, der får, får, altså, får ansvaret at tage sig af mig som er altså, kommunikation med mig så okay. ja. den, der, der En sagsbehandler for tollerskart? Ja, som, ja. Som, som så gør det ja. Fordi altså, inden det, der havde jeg været i gang med øh, det hedder Kringvarsfølger, det er det samme som det er Altså det er TV2, ja. at det er så bare radio-TV, altså radio og TV. Altså TV. Færøsk Stats øh, Ja, men, ja. ja. ja fordi jeg, jeg skriver til dem, at jeg, jeg, jeg skriver egentlig til dem, at jeg gerne vil betale licens. Jeg har bare den betingelse, at de skal kunne bevise, at øh, bare et af mainstream-historierne kan lade sig gøre i virkeligheden. Jeg er ligeglad ja. med om de er sande eller falske. De skal bare kunne bevise, at de, de kan lade sig gøre. Ja. Og da de ikke kan det, så, får jeg, så forlanger jeg at, at få brev fra chefen for, for institutionen og fra regnskabsafdelingen og fra Tollerskast. Så jeg får et fysisk brev fra alle de tre institutioner, plus mail på, at jeg er fritaget for at betale uh, tv, radio eller færgerne, og, og det er så begrundet i, at... Uh, hvor, hvor, hvorfor gør de det, tror du? Hvorfor de giver mig... Uh, fritagelse? Hvorfor det giver med fritagelse? de kan ikke bevise Vi har nogle bravvekslinger der kommer tilbage, og, og de, kan se, jamen, de, de kan ikke bevise de ting, de påstår. Det, der er ingen mainstream-historier, der kan dokumenteres ja, og kunne lade sig det, gøre altså, i altså, Fordi at, altså, her i Danmark, der har vi jo, altså, det er jo Acefali altså, og nogle andre suverænitetsgrupper, uh, som jo også har udfordret uh, systemet, men man er jo ikke lykkes med at få fritagelse. Men det er du lykkes med, ja, du men du har også uh, gjort dig en særlig støbning, det er der ja. ingen, uh, ingen tvivl om. Ja, men, ja men det var det brevvæksling, som gjorde, de, de, de gjorde det. Det var vildt. Ja, det, med det vildt. Så de ja, de med Det ja. vildt. Så de anmelder dig, ja. og så ja. ligger ja. der den her bunke, af, eller mindre bunke af anmeldelser, og så ja. rejser politiet. Ja, det var tre anmeldelser. Så, altså, ja, så bliver jeg anklaget af politiet for trusler mod embedsmanden. Hvordan finder du ud af det, at du bliver... Jamen, jeg, jeg, jeg finder ud af det ved, at pludselig så står der 6-8 uh, kampklæde politiforsk rundt omkring mig, og så bliver jeg afsted. Rundt omkring dig? Hvor er ja. du henne på det tidspunkt? Der er jeg på en uh, børnehave. <laughs> det er på en børnehave? Ja. Og hvorfor er du i en børnehave? Jamen, jeg hjælper en vand med noget arbejde. Aha. Og så lige pludselig så dukker politiet op ja. med 6 eller 8 kampklæde. Ja. ja. Og rejser en sikkelse. Ja. Mod dig og anholder dig ja. Ja. og sætter dig i varetægtsfængsel for det er jo den ja, fængsel, man sidder altså i det er, inden man bliver dømt ja, men jeg bliver... eller inden man bliver inden, ja. inden der bliver rejst tiltal, og man ja. så kommer i, i, i domstolen ja. Ja. For, for domstolen ja. men de vil egentlig altså det er de altså det de egentlig vil det er at have mig op på, altså, at jeg skal indlægge på psykiatrisk afdeling så de, ja. de kører mig, altså jeg kører først op i resten, så er jeg der, jeg ved ikke om det er, er det, nogle timer, det, det, eller den første dag, eller om eller, den næste dag. Men så bliver jeg kørt ned på psykiatrisk afdeling, hvor de vil have mig indlagt. Og der skal vi lige sige, ja. det er jo et, et, et dansk retssystem, man har ja. på, på, på færdig, det hører under domstolsstyrelsen. Ja. ja, det er et dansk og, retssystem. Og anklagemyndigheden. Alt er, dansk. er under politiet og det er dansk ja, vi har dansk politi vi har dansk ja. retssystem alt er dansk det ja, okay. samme ja. Men de vil have så have mig ind på psykiatrisk afdeling, men jeg nægter, de vil have en podning, de vil have podet mig for corona, og jeg siger, at det vil jeg ikke være med til. Det med psykiatrien, det er jo sådan noget, ja. vi har fundet ud af, det er sådan lidt en standard ting, ja, man gør, det gør det. mod politiske dissidenter for ja. både Jovan og jeg selv bliver udsat for det samme, at ja. vi skal igennem, eller de vil have, at vi skal igennem ja. sådan en psykiatrisk uddannelse. Jeg, jeg har hørt om to andre, altså, det er Dem jeg har hørt om, de to andre, de har ja. også været gennem det samme, at ja. de skal gennem psykiatrisk ja. Ja. Så det er en standardprocedur? det er en standardprocedur, som de har. Jeg har så også set det dokument, hvor det står, at et af punkterne, punkt 5 eller et eller andet, det ja. er, at man skal de har, have Aha. en psykiatrisk vurdering. Det er vurdering. Ja. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, men det ja. er, der, der er et dokument, hvor der står, at du skal have ja. en psykiatrisk vurdering. Ja. Æ, og, og det vil de også. Men på grund af nægtet at uh, få lavet den her prøvning for corona, så bliver jeg så sendt op igen til uh, Så de til kunne ikke arresten. tage dig ind i psykiatrien, fordi Nej. at du ikke ville lade dig pode. Det er jo ja. under corona, ja. det her. så ryger du tilbage og ja. i af ja. ja. varetægtsfængslet. Ja, for den læge siger, at hvis jeg ikke vil blive podet, jamen, så kunne jeg ikke komme ind på sygelse. Du er i det hele taget ikke kan forstå særlig uh, medgørlig for myndighederne i, under denne her uh, varetægtsfængsling, som kommer Nej. til at vare i alt to måneder, er det ikke rigtigt? Ja. Og hvad er det, du... Uh, det, jamen, hvor, hvorfor, hvorfor er du ikke medgørlig? Jamen, jeg vil ikke lade, altså, jeg vil ikke mig styre dem, altså, vil, altså, ja. også fordi at jeg ved at det de gør er ulovligt. Så altså, alt jeg ved, altså, de kan ikke begrunde noget som helst. Der er ingenting, at de kan begrunde, af det de gør. Mm. De gør det bare fordi de har fået vide det opfra. Så dem, man snakker med, kommunikerer med der er ingen hjemme. Der er ikke noget. Det mm. der er Der er noget med at du øh, faktisk heller ikke tager imod maden. På, øh, ja, det var så i, i, i efter. Ja, det var så den senere ophold, hvor øh, fordi jeg først er jeg det. Jeg blev arresteret i december 2020, og det var lige inden, Der var ingen snak om, at der skulle komme nogle vacciner i, øh, inden jeg blev arresteret. Men lige ja. efter, lige ja. efter jeg blev, var blevet arresteret. Ja. Så kommer det og, øh, øh, og snakker om vaccinen, og at vaccinen skal komme med alt det der. Det er rigtigt, det kommer ret pludselig. Ja. Det er der i december måned, i slutningen ja, ja. af december fordi måned, så kommer der, det ret pludselig, ja, og fordi, så i januar, så er man allerede i gang ja. For det. Ja. efter en uge, så kommer der, ja. en, ven, ham, øh, altså, der, kommer der en ven på besøg, ja. og han fortæller mig, at nu kommer vaccinerne, ja. og det har været ikke noget snak snakke om, inden jeg bliver afsted. Okay. Og, øh, ja. Så begyndte jeg så at tror jeg var 27. december i 2020. Ja. Så det har været to uger efter, at jeg blev ja. Æ, ja. Og Så var jeg der først i to måneder, øh, og så blev jeg løslagt. Og så kom der en retssag, og så var jeg igen øh, afsøgt. Du blev løslagt efter to måneder? Ja. Er det din advokat, der preser på? Eller hvad er det, hvad er det der Nå, gør, at det, du bliver løslagt? Jamen det, jeg ved ikke. Altså, fordi der var nogle høringer, sådan, men der blev det forlænget og forlænget, og så Aha. pludselig, så kom der, så, ja, så kom der bare pludselig ind, og sagde, nu skal ud, og så, øh, ja. det var så, efter to høringer var det blevet forlænget. Er der så rejst tiltal, altså, er der blevet, er der blevet rejst tiltal, er du blevet bedt om at møde op i, i retten, på det her tidspunkt? Nej, ikke på det tidspunkt, det kom først senere. Okay. Og, øh, og lige, lige for at folk kan følge med, fordi jeg vidste ikke det her, inden jeg blev involveret i alle de her ting, men altså, når, når politiet øh, er på en øh, sag, og de har en, øh, en mistænkt, så kan de rejse en sigtelse. Det vil ja. altså sige, at de mener, at der er blevet begået et lovligt forhold, ja. så rejser de en sigtelse, ja. og så bekendtgør de den her ja. sigtelse for vedkommende, ja. og er den alvorlig nok, ja de er for eksempel bange for, at vedkommende skal blive ved med at begå den her forbrydelse, ja. formodet forbrydelse, ja. så kan de varetægtsfængsle, det er det, de ja. gør i de tilfælde. Og ja. så kan de så under varetægtsfængslen, eller hvis der ikke er varetægtsfængslen, men bare en sigtelse, så kan de så under den her efterforskning af sagen beslutte, at det her det er alvorligt nok til, at vi rejser en uh, tiltale ved en uh, domstol, og så sender man uh, så et tiltaleskrift til vedkommende, ja. så er man lige pludselig ikke bare sigtet. Nu er man tiltalt. Ja. Og skal møde op i retten. Og møde møder man ikke op i retten, så kan man blive hentet af politiet osv. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Men jeg... Så hvornår bliver du tiltalt? Øh, jeg kan huske præcis, hvornår det var. Men retssagen var cirka et år efter, at jeg var løslet. Ja. Ja. Så, så kommer retssagen. Ja. Og jamen, der er der bare... Altså, det der. Retssagen starter cirka et år, et år senere. Og ja. Og det er jo så paragraf 119 i straffeloven, så vidt ja. uh, vi, jeg, jeg lige kan forstå, fordi at ja. det her det er uh, chikanering af embedsmænd i funktion. Ja. Det er det, det, den går på. Ja, det, det er, det er uh, trusler mod embedsmænd. Trusler, ja. ja trusler. Undskyld, mod, trusler mod, mod embedsmænd. Det er det, de påstår. Ja. Uh, så det er det, jeg bliver tilfældet for. Så det, at du gør men uh, opmærksom på, at uh, det, de har gang i, Æh, er, du, du kalder dem for første satanister, satinist, uh, uh, og så kan de jo så selv identificere, mm. identif hvis de identificerer sig som satanister, så er det jo så berettigt, uh, på, <laughs> beregnet på dem, ja. og det gør de så åbenbart, fordi at de kommer med de her anmeldelser af ja. uh, der. Og, og, og så er spørgsmålet så i den her uh, retssag, er de så, uh, dem der har, an, de her anmeldere, er ja. de så vidner, eller er de offer, det, det, eller har det, de nogen del det, det, i retssagen? Ja. Den eneste, der har del i retssagen, det er virologen. Aha. Ja. Som vidne? Ja. Som vidne, Han kom ind og vidner, og siger, at han følger sig truet, og han fortalte om, at når han kom hjemme, så måtte han låse dørene. Og det, jeg ved ikke, om han sagde, om jeg var under sengen, men det er jo det nok kun det, der manglede. Oh, no. Fordi han fortalte om, hvor bange han var. Ja. Ja. Ja. Der blev sikkert smurt uh, tyk på. Ja. Ja. Det er sådan lidt uh, min egen sag, ikke, ja. hvor at jeg har lavet et Facebook-opslag, uh, netop ja. som om ansvars, uh, ja. uh, til en sygeplejerske. Ja. Uh, og så bliver jeg hentet af politiet ja, og ja. den du rydder så i vasken for dem, så de får mig ikke dømt for, ja. for den, det er så en ja. anden sag, de ja. får mig at få spændt ben for, ja. men det er også en paragraf 119, ja. Jovan uh, kender den også. Ja. også, paragraf 119, så det er en paragraf, der bliver brugt imod uh, dissidenter ja. uh, dem, som ikke holder uh, narrativet, og så ja. påstår man så, at vi tror uh, de embedsmænd uh, ja. som udfører uh, det her satanistiske arbejde, globalisternes ja. arbejde. Ja. Men, øh, men du mener ikke selv, at øh, du har troet nogen? Prøv lige at forklare. Jamen, altså, det, det, jeg har jo ikke sagt direkte, at altså, det, her med, det her med trusler, det er en altså, opløsning. Det er en opløsning om, at det, I gør, det er lovligt. Ja. Og hvis I foretager, at det her noget lovlig handling, jamen så er det straffen. Ja. Og, jeg har, og det, jeg har ikke sagt noget om, at jeg skal udføre straffen og øh, få altså, altså de to, altså skuldecheften og der taxiem, der er det skrevet til nogle specifikke, men det er ikke trods det er oplysning om, at, mm. at, at at det de her gange, det de er de her ulovligt, og, og hvis de får det, så er der en straf for det, ja, som, ja. Som, som, som man kan se. Ja. Så hvis jeg siger det er sådan med, hvis jeg siger, hvis du sætter dig ind i den bil og kører 200 km ud af landvejen, så så slår du dig selv i jeg vil sige, rammer et eller andet. Ja. Men aldrig, jeg kan sige, at hvis du kører solnogativen, så kan du risikere at få en fartbøde. Ja. Altså, det er en oplysning om, at hvis ja. du fortsætter den her handling, jamen, så kan det være konsekvenser. konsekvens. Så kan der komme en konsekvens. Ja. Ja. Og, og I, altså, jeg kan sige det, men det, jeg, jeg har ikke sagt, at det er mig, der skal sende dig i bøden, ja. det er mig, der skal straffe dig. Ja. eller noget. Det er en oplysning om... Ja konsekvensen af din handling. Ja, ja. Og det er det, som jeg har gjort med de her embedsmænd. Det er ret vildt, fordi at i 2020 så ligger du inde med noget viden omkring uh, virus, du ligger inde med noget viden omkring vacciner, ja. og den viden den bruger du uh, ja. på den bedste måde, som du kan uh, tænke dig frem til på det her ja. tidspunkt, ja. ved at tage fat i de embedsmænd, ja. som er dem, der udfører det, ja. og sige, prøv at høre, det er ulovligt, det ja. I gør, og der er ja. en straf for at gøre ja. ulovlige ja. ting. Og, og, det er, og også, også det, at jeg har gjort det på Facebook, men jeg gør det ikke kun på Facebook. Jeg, det jeg også gør, det er, at jeg skriver et brev til vores statsminister, vores øh, sundhedsminister, eller ikke sundhedsminister, sundhedsministeriet, og til øh, vores øh, lægeambedsmand, og øh, jeg ja, det tre institutioner, skriver jeg et brev til, ja. hvor jeg beder dem det samme, at de skulle, at, at de skulle begrunde deres handlinger og hvor jeg får svar, de, de svarer ikke tilbage, hvor jeg så efter tre uger skriver en klage til uh, Lautings ombudsmand i alle tre tilfælde og, siger, og og kræver at de svarer, og så kræver Lautings ombudsmand, eller uh, at de svarer, de skal svare. Og fra alle tre institutioner har jeg inden for at svar på, at de har ingen dokumentation. De gør bare, de henviser bare videre som det. Der er ingen, der ligger ind med dokumentation på, at virus eksisterer eller noget som helst. De siger, at vi har videre af dem, at vi skal gøre sådan og sådan. Så det. er det som de tre institutioner oplyser tilbage. de har ingen. De henvender sig den Du siger statsministeren på færden Hvad hedder stilling af. stå så det er, ja. er det lavmanden? Ja, det er lavmanden, ja. Ja, på, på færgerne. Ja, ja. Ja, Og den så det er det højeste politiske embede ja. Ja, på... Jamen de siger, at vi får bare at vide fra sundheds, altså Sundhedsministeriet, at vi skal ja, gøre sådan. Ja, ja. Og, så de sender bare Så de, de, de, de de er bare, altså, ja. der er ingen, der ligger inde med noget som helst faktuelt om, nå. at Derfor, på grund af det der, gør ja. det. Så i stedet for at håndtere den sag, ja. så håndterer de den ved at rejseindsigtelser mod dig, få for, for, for dig dømt, fordi du, du ender jo med at blive dømt i den her... Ja, men jeg blev, jeg blev dømt til 6 måneders fængsel. Du fik 6 måneders fængsel. Er ja. det her ved... Nu ved jeg, at domstolssystemet er lidt specielt op omkring ja. Færerne og, og, og Grønland, men ja. en, en, et fær, en færøysk domstol mener jeg sidestille med en, en byret i, i Danmark og så er der også ja. en instans over det ja. bliver den anket den første dom du får øhm, ja den ja. bliver anket og hvor bliver den anket til så øh, til, øh, landsretten, til, altså landsretten. til landsretten til ja. landsretten ja og der er en mm. landsret på færre ja ja, ja. Men altså det det det, det, det sådan lokaler, er det, sker... det de samme lokale ja. Det... ja det det ja, det plejer at være det samme lokale ja. ja. Men altså det, der sker i mellemtiden, der er der fra ankelsen til, at den kommer, øh, så altså det er nogle måneder, men i, de, i den periode, i hvert fald fra den sag bliver afsluttet, og så til den øh, anklages altså den landsretssag øh, skal foregå, så, ja. så, så finder jeg ud af, at det, altså, den første retssag, der kunne jeg se, at det var planlagt. Altså, ja. Der var tre dommere, ja. og de sidder bare totalt døde i ansigtet, ja, ja, og stiger på et punkt i, i, i, på ja. bagvæggen i lokalet, ja. og der er ingen mimik, der er ingen liv. Det er ikke mennesker. Det er ikke mennesker, de ja. sidder bare som, og så sidder der bare stiger. Og så det er bare, mennesker, men det er mennesker, der ikke opfører sig som mennesker. Ja, det er nemlig. Ja. Altså det de, de, de sidder bare helt døde og stiger ja. på lokalet, og de har helt døde i ja. deres mimik og deres tonefald, og alt er bare dødt. Ja. Og det er ligesom bare en proces. Og, og, så så der, den kommer, der er jeg også vågnet op med, at det det jeg ikke noget. Nej. Så jeg møder slet ikke op i landsretten, den sag kommer fra der. Nej. Og så blev dømmen bare stedfæstet. Ja. Okay, ja. ja. Og så får du uh, seks, uh, så skal du en og afzone uh, seks ja. måneder ja. Du har jo så allerede siddet uh, to, to måneder. Månede. Hvad, hvad sker der så efter, efter at du er uh, blevet dømt ja, i uh, Så det næste sag der, der... der, der altså, Ja, men da, jeg kommunikerer slet ikke med dem. No, ja. Altså også fordi, at øh, de har jo ingen rettigheder på deres side. De har ingen begrundelser for noget som helst. Så når de sender brev, og, og også det, som jeg har fundet ud af på det tidspunkt, og sat mig ind i det her, det her med suverenitet og sådan noget, at jamen, de er, altså, i realiteten, så er alt det her det er bare virksomheder, og det er forretning det, er ligesom. det hele. Okay. Det er virksomheder, og alt er bare forretning. Ja. Så når, de sender, når retten sender mig et brev, så er det et tilbud om kontrakt. Ja. Og det jeg så gør, efter inden, for, inden for tre dage, to og timer, så sender jeg hver gang jeg får et brev, så sender jeg det retur ja. og afviser kontrakten. Afviser kontrakten. Og det, det gør jeg med alle de kontrakter, de sender ja. i løbet af en periode. Det de, de gør det over flere omgange, men hver gang det kommer, jamen, så sender jeg det retur med det samme. Ja. Og jeg skriver retur og dato ja. og, sådan, og sender det retur. Og så vil, så vil ja. de jo have dig i fængsel på, på et tidspunkt. Ja. Ja. Jamen der, det sker jeg så en lørdag morgen... Man får typisk et brev fra Kriminalforsorgen om, ja. at du skal møde op uh, her og der. Ja, ja. Det er alt, der er så jeg aner <laughs> ingenting. Så, så jeg ved uåbnet. ikke. Uåbnet. Ja, det er uåbnet. Ja, ja. ja uåbnet sentritur ja. ja. og afvisning og kontrakt. Ja. Fordi det er, altså, ja. det er, altså, politiet og retssystemet og alt det der, det er ikke andet end McDonald's. Altså, du er ikke tvunget til at lave kontakter season. med det. Det er en... Franchise. Så, men det som sker, det er pludselig så... Den 25. Jeg mener, at det var 25. marts i 2023. Der står der pludselig. mens vi og spiser og spiller så, så er der pludselig igen 6, 8 politi, som står inde i køkkenet. Det kommer simpelthen helt ind. Jeg er helt i køkkenet, ja. Det går bare ind. Jeg ved ikke, om det går. Altså, I hvert fald jeg spiser så pludselig, ja. så kommer der vælter det bare hen med politiet. jeg ved ikke, om min kæreste var ude og åbne døren eller, Nå, eller, Men det de er i hvert fald Nå, bare pludselig ja. omringet af politifolk inde i køkkenet. Ja. Ja. Ja. Jo, jeg prøver at snakke med dem fortælle, hvordan min, altså min stilling er, og, ja. og, og viser også den kontrakt, jeg har med Russell J. Gold, som er en altså for the claim of the life, og at jeg ikke har nogen kontrakt med den virksomhed, vi repræs altså de repræsenterer. Og så med og man, Russell J. Gold, det er en suverænitets, uh, hvad skal man sige, uh, forsker, forkæmper, ja. som uh, også uh, laver live-life uh, claims. i yes. ja. USA. USA. USA, Ja. ja. Og, øh, men, øh, ja, men, ja, men så når de ville, så, så, så ville de have mig med og jeg var jeg siger men jeg kommer ikke med og ja, så i stedet for at gå med dem så bliver jeg bare passiv lægger ja. mig ned og det der så sker jamen, der, så bliver jeg bare overfaldet og øh, hvor der er en der ligesom kaster sig ned og rammer med sit knæ ned i mit bryst ja. Og, ja. Ja, så selvom du er, er passiv, så bliver du uh, voldeligt overfaldt af politiet ja. på din, ja. i den egen bogbøg? Ja. Ja. ja. Og jeg tror, så altså, så tror jeg, at der, var, der nok har været en træ, i ribben, der ja. knækket. Prække, fordi ja. du havde uh, ondt uh, helt uh, flere I, måneder efter. Det gik nok 5 fem-seks måneder til smerten ja, var væk. Ja. Ja. Den strategi for politiet den kender jeg jo også fra selv at være anholdt efter en demonstration, ja. hvor uh, politifolkene uh, hopper uh, ja. op på mig. Jeg siger, jeg gør ikke modstand. Jeg gør ikke modstand. Jeg når at sige det 25 gange, og der står to andre politifolk og, og, og kigger på. Ja. Og de mosler rundt uh, med mig. De uh, forsøger at rive uh, tøjet uh, af mig. Også fordi, skal jeg undersøge, om jeg har gemt noget narko op i mit øh, bagerste øh, hul. Og, okay. og, og, og, og der ligger de bare og lader som om, at jeg gør modstand. Så de mosler rundt med mig, og jeg har knæ i halsen, jeg har knæ i nakken, jeg har knæ øh, rundt omkring. Og de, øh, det er meget, meget øh, Der er også blod på gulvet øh, efter ja. øh, det her. Og det er inde i en, i en, i en fængselscelle, øh, restcelle det her ja. øh, foregår. Så jeg kender den øh, strategi. Ja. Hvor at, øh, politiet har magten, og de, øh, og de har magten, fordi at de øh, vil bruge den, åbenbart, ja, ja. i sådan nogle tilfælde. Ja, ja. Så, så, så du bliver arresteret, og du bliver indsat? Ja, jeg kommer op i øh, arresten, som også på fungerer som fængsel. Altså. Ja. Ja. Og, ja. Så, øh, og så får du McDonald's, eller hvad? <laughs> Nej, jamen, de, altså, det er det igen. Jeg laver ikke nogen kontrakter med dem, øh, og øh, afviser alle kontrakter. Ja. og øh, vil ikke tage mod mad eller noget som helst af deres tilbud. Nej. Uanset hvad de tilbyder, så siger jeg nej tak. Og det med maden, det er, jo, det er jo der er ikke mange der tænker over det. Men faktisk når du bliver indsat ja. øh, i, et, øh, i et fængsel, når du skal i ja. en afzone, ja. skal du selv betale for den øh, mad. Så altså, du bliver nærmest ja. tvangsfoede jo ja, men Ja, altså, man, man, man får sådan en uge, altså, penge hver uge, og det giver ja. også mad det første stykke tid. Og så Aha. får du nogle penge, så kan du selv bestemme hvilken mad du køber Aha. Og det er den, det, som de også de tilbyder med penge, ja. de tilbører mig mad, og sådan jeg afviser alle kontrakter. Ja. Også fordi, at øh, den måde, som satanisterne øh, fortolker de her øh, tilbud om kontrakt, det er, ja. hvis du, hvis jeg tager imod mad, jamen så har jeg sagt ja til kontrakten ja. med dem. Ja. Men i og med, at jeg hele tiden afviser i de her fire uger, alviser ja. modtage mad, ja. alviser modtage afviser alviser modtage alt, ja. og også at jeg siger at jeg jeg, jeg erklærer at jeg øh, øh, vil være isolationsfængslet, mm -hmm. så er det også uden for retssystemet. Så er det, når du er selvstændig, altså selvvalgt installationsfængslad, ja. så er du uden for deres område, kan man ja. sige. Så det ja. bliver det min jurisdiktion. Ja. Uh, Ja. Så, så jeg afviser alle deres kontrakter og er mm. så altså, i den celle, de 8 kvadratmeter, eller hvad der, der er jeg 100% af tiden i fire måneder. I fire måneder. Ja. Så du er ja. reelt isolationsfængsel ja. i, i fire måneder. Det skal lige ja. siges. Jeg tror ikke, der er mange, der kan forestille sig, hvad isolationsfængsel det, det er for en, en størrelse. Det er noget, som bliver brugt, der er myndighederne blevet brugt ja. øh, i, i, igennem øh, tiderne. Øh, Jak, Jakob Jakobsen er øh, dampe i starten af 1800-tallet for at kæmpe for demokrati, også i ja. isolationsfængslet. Louis Pio, Paul Gellef, Louis Pive, som jo endda anses for en af grundlæggerne af socialdemokratiet ja. i, i dag, dem her, de bliver også varetægtsvinkel. For nylig så har vi Lars Krav Andersen, ja. som også har været, ikke vart, hvad hedder det? Æh, isolationsfængsel. Ja. Lars Krag Andersen, som ja. også øh, var isolationsfængsel i, ja. øh, jeg mener, det var samtlige ni, øh, stort set samtlige ni måneder. Ja. Øh, en tidligere politimand ja. øh, og, og, ja. og, og blogger, ja. som, øh, som, som blev fængslet ja. øh, for at, ja, øh, faktisk for at øh, påpege, at nogen burde tage ned og Så er der nogen, der gjorde det, og så ryger ja. han i fængsel for, at ja. andre de, øh, ja. de, de, de gør det. Der sidder ja. hans isolationsfængsel. Det er en umenneskelig hvad hedder det forhold at være isolationsfængsligt? Det er heller ikke tilladt i følge amnesti, international, internationale hvad det, aftaler for det her. Men alligevel bliver det brugt. I de tilfælde så, er du, så, så, så får du på en måde fremtvunget myndighederne til at i sådanne ja, ja, det det, altså øh, øh det, det er, en fængsling er også en tilbud om kontrakt, ja. altså, og når du afviser alle kontrakter, det, altså, det er ligesom, altså, hvis du går ind på en buffet, og du tager buffeten, så, ja. så har du indgået kontrakt, og så må du ja. betale for buffeten, ja. og ja. jeg har ingen kontrakt med ja. det selskab. Det er, et privat, det er en privat virksomhed, ja. ejet af satanisterne, ja. for det er det Rothschild, der ejer det danske retssystem. Ja. Og, det er, og, og Rothschild ja. og hele det system det er ja. dybt satanisk. Og det er fordi, at Rothschild ejer Karnow, og Karnow ja. har alle uh, lovene, og hvis du vil have adgang ja. til straffeloven, ja. så skal du betale rigtig, rigtig mange penge ja. til ja. og altså ja. til Rothschild for ja. at få adgang til det. Ja. Og selv den advokat, som jeg havde oppe i uh, landsretten, ja. han havde ikke adgang til straffeloven, så ja. der er ingen, der kan kigge ja. ind i ja, den øh, ja. danske underskrevne øh, straffelov. Ja, ja. Så du har ret. Det er bare lidt for at ja, understrege, men, at det er ikke bare noget du siger. Ja, det er Roger ja, ja. al Og Også det. hvis man læser, læser hvilke love der gælder for Danmark og øh, det er næsten alle steder, så er det law merchant. Ja. Det er det, som ser ud til at ja. være det, for det ja. fordi der står opgrænsede en masse love. Og så ja. til sidst, så står der flere steder, inklusive ja. law merchant. Ja. Og når der står inklusiv law merchant, så betyder det eksklusivt slet andet. Det betyder, at det er kun law merchant, der gælder. Ja. Ja. Og det er den Og law som, merchant, hvad skal vi oversætte det til på, uh, øh, på, på dansk? Handelslov. Uh, Handelslov, ja. ja. Fordi det er forretninger. Ja. Det er forretning, der foregår. Ja. Ja. Og, også, og det er også det i systemet, altså ved dommerne og sådan noget. Det er ja. kun de dommer, når det kommer op i et vist system, ja. og når de har gennemgået... Øh, altså, de ritualer mm. med forske forskellige slags, mm. eh, dommerne og andre, Jamen, det er kun dem, der har i ja. de øverste lag, der ja. får adgang ja. til at vide, hvad Law Merchant eh, og i, inkluderer. Og i Danmark, hvad, så ham, det er. der påviste det her, så alle, eller som ikke alle, nogen kunne forstå det her, blandt andet jeg ja. selv. Det var Anders Bak, ja. som også var med til at grundlægge farligt. Ja. Han endte jo så også med at sidde i, i fængsel, fordi ja. at han tre dage for sent betalte, for sin våben øh, til og, og der ender han så med at få en, en dom på seks måneders øh, fængsel ja. som han afsedder op i kravskødhed ja. var øvrigt også var og og besøge ham ja. så systemet ved godt hvad de skal gøre med sådan ja. nogen som dig og mig ja. Anders Bak og Jovan og, og andre ja. Ja. Som, som som ikke eller som prøver at fortælle andre prøv at høre den er, den er galt med systemet, og det er det her, der er galt med ja. det. Og det, du siger her, det er, at vi er under handelslov, uh, ja. og alt er uh, kontrakter. Ja, alt er kontrakter, og, ja. alt, og det er handelslov, det er, og, ja. og alt andet er ekskluderet så ja. Det er kun handelskontrakter. Der og det er ikke er. et demokrati, ja. det er ikke et folkestyre, uh, det, ja. Ja. Det, det vi har. Ja. Ja. Nu er folk ved at komme tilbage her fra deres uh, grupper, og vi skal ind og deltage uh, videre. Fred, din, altså, dit mod er, er så inspirerende, og det er jeg sikker på, at, at folk også kan uh, fornemme i, igennem vores tale og vores, ja. vores, vores samtale her, vores, ja. vores podcast, ja. og, og, og, og jeg håber, at du vil være med til endnu en session, hvor vi lige kan gå måske lidt mere i dybden ja. Ja. Med, din, med din baggrund også. Ja, ja. Men også det, altså grunden til, at vi er her, det har vi ikke været så meget ind på, men det var også, at, at jeg læste Bibelen, der var inde i, ja. i fængslet i de her 4 måneder, hvor jeg var isolationsfængslet, hvor jeg ligesom, alt, alle de sandheder, jeg kendte fra udforskning og alle mulige ting, jamen dem, dem det, der fandt jeg ligesom. Vi, vi, øh, øh, ja, nu er det lige noget, der forstyrrede, men, <laughs> men altså det, altså, det her, den oplevelse, jeg havde, det var ligesom, at jeg havde løst alle sudoku'erne i en bog, og så bæres det i bogen, hvor der er øh, resultatlisten for ja. de her sudoku'er, jamen ja. det fandt jeg i Bibelen. Hvad altså, jeg ja. læste Bibelen, jamen det var, bare resultat, altså, det var bare resultatlisten for alt, det jeg vidste Aha. i forvejen. Aha. Og det var også sådan en mærkelig oplevelse, at, at det her... Altså. Det er ret vildt, det der, ja. fordi at det, altså, Jesus' budskab ja. om, øh, om, om godhed ja. er her på jorden, ja og endelig også om at vi allerede er, altså vi er allerede i himlen. Vi er der, hvor vi skal være, og Gud har allerede vundet den her kamp mod det onde på jorden. Men der skal stadig ryddes op, og det er det nogen der skal gøre. også det der, min 15 år i der fandt jeg også i det vers, hvor der står, hvor Jesus svarer, når man blev spurgt, men jeg er vejen og sandheden, og livet. Altså, det er han, det er han, han er sandet. Den sandhed, vi leder efter, den finder vi der. Det er så smukt. Ja. Det er så smukt. Og det, der kan ikke være nogen smukkere måder at ende uh, det her interview uh, på. Tak fordi du stillede op, Fredi. Ja, og tak det var for slet. at dele dit, uh, din historie om dit uh, helt ufattelige mod med ja. os, uh, os andre. Tak til dig. Ja,